Kap 5 O søne til Ruben, Israels første føte. For han var den første men for han vanhellleget sin fars lege, lev hans første føtselserätt htil søne til Josef. Israels søn, Sslik at han ikke skulle bli inført i slekktsregistre som den som hade første føtselsretten. For Juda viste sig og være overlegen blant sine bbrødere og den som skulle være leder ut fra ham. Men første føtselsretten Josef. Sønnene til Ruben, Israels førsteføtte, var Hanok og Pallu, Hesron og Karmie. Joels sønner var hans sønn Shemaya, hans sønn Gog, hans sønn Shimei, hans sønn Mika, hans sønn Reaya, hans sønn Baal, hans sønn Beera, som tilgatt Pilneser, kongen i Assyria, førte i landflyktighet. Han var hövding for Rubenittene. Og hans brødre, etter deres slekter, innført i slektsregistret etter sine etterkommere, var Jeiel, som overhode, og Sakaria, og Bela, sønn av Asas, sønn av Shema, sønn av Joel. Han bodde i Aroer og helt til Nebo, og Baal, Meon. Ja, mot øst bodde han, helt til der hvor en kommer inn i ødemarken ved elven Øyfrath. For budskapen deres var blitt tallrik i Gileadlandet og i Sauls dager førte de krig mot hagrittene, som så falt for deres hånd, og deretter bodde de i deres telt i hele området øst for Gilead. Og Gads sønner midt imot dem bodde i Bashan-landet, helt til Salka. Joel var overhode, og Shafam var den andre, og Janai og Shafat i Bashan. Og deres brødre, som tilhørte deres forfedres hus, var Mikael og Meshullam og Sheba og Jorai og Jakan og Sia og Eber, sju. Dette var sønnene til Abihail, sønn av Huri, sønn av Jaroa, sønn av Gilead, sønn av Mikael, sønn av Jeshishai, sønn av Jado, sønn av Bus. Haki, sønn av Abdiel, Gunis sønn, var overhode for deres forfedres hus. Og de blev boende i Gilead, i Bashan med tilhørende småbyer og på alle Sarons betemarker, helt til deres endepunkter. De ble alle innført i slektsregistret i Jotams, Judas konges, dager, og i Jeroboams, Israels konges, dager. Når det gjelder Rubens sønner og gadittene og Halle Manasse stamme, av dem som var tappere menn, menn som bar skjold og sverd og spente buen og var øvet i krig, var det 44.760 som dro ut i herren. O de begynte å føre krig mot Hagrittene og mot Jetur og Nafish og Nodab. Og de fikk hjelp mot dem, slik at Hagrittene og alle som var med dem ble gitt i deres hånd, for det var til Gud de ropte om hjelp i krigen, og han bønnhørte dem fordi de satte sin lit til ham. Og de førte så bort buskapen deres, kamelene deres 50 000, og sauer 250 000, og esler 2 000, og menneskesjeler 100 000. Det var nemlig mange som hade falt som slagene, fordi det var fra den sanne Gud kampen hadde utgått. Og de ble boende på deres sted fram til landflyktighetens tid. Og halle Manasse stammes sønner bodde i landet fra Barsan til Baal, Hermon og Senir og Hermonfjellet. De ble tallrike. Og dette var overhodene for deres forfedres hus. Efer og Yishi og Eliel og Asriel og Jeremia og Hodavia og Jadiel menn som var tappere veldige folk, navngjetende menn, overhoder for sine forfederes hus. Og de begynte å handle troløst mot sine forfederes Gud og ga seg til å ha umoralsk omgang med Gudene til folkene i landet, dem som Gud hadde tilintet gjort foran dem. Derfor vakte Israels Gud, Assyrerkongen Puls ånd, ja, Assyrerkongen Tilgatt Pilnesers ånd, slik at han førte dem som tilhørte Rubenittene og Gadittene og Halemanasse stamme, i land flyktighet og brakte dem til Hala og Habor og Hara og elven gosan. hvor de er den dag i dag.